Ні з баламучень у природі Прилетів таки до своїх рідних місць. Слухаймось і ми, Одначе жодного витягку ніде, Тільки шумлять і шумлять дощем Круто схилий гір Та зелені глибини ярух. Буде потім пам'ятник високий до хмар, Квіти дівча покладе на мармур могили, а ще далі знайомство з музеєм, з цим новітнім палацом, ще як знак шани любові народної, постав на самому Верхогір'ї. З напруженою увагою, не пропускаючи жодного слова, слухає дівча розповідь, котроїсь з меморіалу про велике і багато страждальне життя поета. І як потім обірвалося те життя, і як везли поета з далеких країв сюди, щоб поховати тут, над Дніпром, де він заповів. Уперше дізнається дівча, як тодішні київські студенти, зустрівши скорботний кортеж ще далеко від Києва, випрягли волів і самі впряглися у возу з домовиною, і так самотуж везли його через Дніпровський міст, серед тужб незвичайних натовпів, серед горя всієї України. А потім, уже тут, біля підніжжя гори, канівські дівчата взяли на плечі важку, вкриту червоною китайкою домовину. Бо так звичай народний велив, коли неодруженого ховають, його домовину годиться нести дівчатам. Ніяких сходів на цій горі тоді ще не було, тільки звивиста стежка між хащами п'ялась на самий вершечок гори. І так по крутизнах рухалась процесія, продираючись крізь хащі, а попереду тих, що несли домовину з ціловнебільщика, також ішли дівчата, розкидаючи квіти та зілля на стежку. Бо такою в квітах повинна була бути Остання стежина, тому кого люди на цій землі найбільше любили. Слухай, дівчатко, притаєна сльоза, час від часу зблисне під віями. Потім ще буде мова про майбутню розбудову музею, про додаткову експозицію і нову систему охорони, яка начебто має бути введена незабаром. І хтось висловлює занепокоєння. Чи достатньо буде вона ефективною? «Браконьєри ще не перевелись», – говорить однорукий з неспокійним обличчям інвалід. «Найдосконалішу сюди треба сигналізацію». «Місце святе», – додають з гурту, – «то й вартові тут мають бути відповідні». Розмова тучиться на майданчику перед музеєм. Бо дождь нарешті перейшов, нас огортає повітря, тепле, парке, небо вияснюється. Ось і сонце бризнуло на вершину гори, де повсюди вируючими святковими натовпами люд, люд, люд. А вартовий уже є, раптом весело подає голос наша дівча. Випорснувши з гурту відвідувачів, що чимось заінтриговані, посхилялись над високим кущем троянди. Ось він тут у гніздечко. Дівча енергійним жестом вказує нам на трояндовий кущ. Сміється. Протискуємось і ми до того куща. Ну це ж треба. Якби хто розповів, то навряд чи й повірили б. На самій видноті перед музеєм, де штамбова троянда одинцем пишно квітує, в її округлій клубчатій кроні темніє між листям маленьке, ледь помітне гніздо. І в ньому пташка сидить. Тисячі людей проходять, клацають фотоапаратами, гомін перекочується, що правда стишений, але ж таки гомін людський, для пташини незвичний а тим часом вона сидить і сидить не полохається не полишає гнізда